aceste meditații au fost preluate de către studioul emisiunii și prelucrate în lecțiuni a câte 30 de minute lungime fiecare, pretându-se astfel difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G036 va începe cu prilejul unei meditații asupra textului de la epistola lui Pavel către galateni, Capitolul 4, versetul 26. Mai înainte de aceasta, haideți să aflăm felul în care a murit Carol I, unul din regii Angliei. Acest rege, Carol I, al Angliei, prin domnia sa absolutistă și-a atras ostilitatea maselor, a nobilimii și a burgheziei, care au dezlănțuit revoluția din anul 1642. Judecat de parlament și condamnat la moarte ca tiran public, a fost decapitat în fața palatului Whitehall. În ultimele clipe, pe eșafod, Carol, arătând episcopului somptuosul palat în care domnise, a rostit un singur cuvânt. Remember, adică aduți aminte, ține minte. Voia să spună, amintește-ți ce-am fost și ce-am ajuns, ieri omul cel mai bogat, cel mai puternic, cel mai detemut din Anglia, iar azi în fața ghilotinei, ieri primul cetățean al regatului, azi cel din urmă dintre toți. Deși nu am nicio cunoștință cu privire la statutul lui spiritual, pot să vă spun însă că, deși viața aceasta și-a pierdut-o, dacă s-a întors la Dumnezeu măcar în ultimele clipe, ca tâlharul pe cruce, a putut să ajungă în viața veșnică chiar dacă și-a pierdut-o pe aceasta. De ce am făcut acest comentariu? Să vedeți pentru ce. Dacă el, pierzându-și viața aceasta, ar fi putut totuși avea parte de cealaltă, aceia dintre noi care nu vor să-și amintească astăzi ce așteaptă mâine, își vor pierde nu viața aceasta, ci o întreagă veșnicie. De aceea, cuvântul pe care l-a spus el, ține minte, aduți aminte, este un cuvânt de avertisment pe care Dumnezeu îl adresează tuturor celor care ascultăm acum aceste meditații. Aduți aminte, ține minte că ești trecător omule, fiecare din aceea care ascultăm. Suntem trecători pe pământul acesta și mai curând sau mai târziu vom da față cu Dumnezeu, cu marele tribunal de judecată, care va fi neînduplecat față de toți aceia care n-au primit pe Domnul Isus Hristos să plătească în locul lor. Aduți aminte, ești un păcătos. Eu, care vorbesc acum, dumneata care mă asculți, toți oamenii ne-am născut păcătoși, ne-am născut, cum obișnuiesc eu să spun, în pușcăria lui Satan, deoarece toți suntem zămisriți de părinții noștri după ce au fost izgoniți de la fața lui Dumnezeu, izgoniți din Eden ca păcătoși, ca niște călcători de lege, ca răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și eu care vorbesc și dumneata care asculți, și toți oamenii suntem născuți din acești părinți răzvrătiți, împotrivitori față de Dumnezeu, călcători ai poruncii lui Dumnezeu și suntem prin aceasta robii lui Satan. Adu-ți aminte, cum a spus Carol, aduți aminte acum cine ești, să-mi aduc aminte cine sunt, să ne aducem aminte acum, și dacă regele Carol nu avea ce să mai facă în momentul în care era pe ghilotină ce aștepta să-i se taie capul, eu și dumneata putem acum aducându-ne aminte să evităm judecata și în loc de judecată și condamnare să avem parte de grațiere datorită Domnului Iisus Hristos care a venit să ne izbăvească din închisoarea lui Satan, din locul acesta în care suntem și din blestemul care a căzut asupra noastră din pricina părinților. Să ne aducem aminte, deci, acum, ca să ne fie de folos, nu ca regele Carol în ultima clipă, când degeaba își mai amintea, era numai pentru regretul lui, să ne aducem aminte acum că spre beneficiul nostru suntem născuți în păcat și în fără de lege, răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, călcători ai poruncii lui, ai dreptății lui și dreptatea lui cere judecata noastră fără milă. Cine vrea să-și aducă aminte acum de acest lucru, poate să afle imediat că Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a plătit el în locul nostru. Și dacă ne aducem aminte, cum a zis regele Carol I, remember, aduce aminte, dacă ne aducem aminte acum că suntem păcătoși, vânduți lui Satan, robii lui Satan prin păcat, dacă ne aducem aminte acum că Domnul Isus Hristos a plătit pentru noi și vrem să primim jertfa Domnului Isus Hristos ca plată pentru nesăbuința păcatului nostru, atunci avem parte de o mare binecuvântare, în loc de judecată aspră împotriva noastră în ziua cea de pe urmă, vom găsi eliberarea slăvită a lui Dumnezeu, deoarece judecata a fost purtată de Hristos. Aduți aminte, acum ești păcătos și nu trebuie decât să primești plata păcatului făcută de Domnul Isus Hristos, rânduită tot de Dumnezeu. Vei primi oare? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează te rugăm ascultarea gândurilor care ne stau în față, cercetându-ne pe toți și ajutându-ne să ne aducem aminte acum de starea în care ne aflăm, să luăm toți pe Domnul Isus Hristos pe care totul l-ai pregătit în locul nostru să îi spășească El și datorită Lui, să avem parte de o veșnicie fericită împreună cu tine Iar aceea care prin harul și bunătatea ta ne-am adus deja aminte și am primit pe Domnul Isus ca al nostru Ca ispășitor al păcatelor noastre Vrem și noi să ne aducem aminte de prețul acesta nespus de mare pe care l-ai plătit Și ori de câte ori satana ne ispitește lumea firea noastră veche să călcăm porunca ta să ne aducem aminte cât de mult ai plătit Tu pentru noi Și mai degrabă să ne împotrivim ispitei Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să o înfrângem, să o învingem Și să trăim pentru Tine, Doamne, de acum și pentru toți vecii. Amin. istului, ispita lumii I-a zis frumos, mai cânti de al lumii aur toți Doar mi-e dacă mi-ai cântat, Doar mi-e dacă mi-ai nu s-a uitat spre ea, Al lumii aur toți doar mie dacă mi-ai nu s-a uitat spreia. Nu s-a uitat spreia. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 26 din Galateni capitolul 4. Având în vedere însă că acest verset este strânsă conexie cu celelalte, o să dăm citire la versetele 21 până la 31 din capitolul 4, Asupra versetelor 21 până la 25 am avut meditație cu prilejul lecțiunii precedente, astăzi vom continua cu 26 până la cât ne va ajuta Dumnezeu să ajungem. Cine deci are dorința să cunoască meditațiile cu privire la versetele precedente, trebuie să dea ascultare mesajelor dinaintea acestuia. Așadar dau citire textului de la Galateni 4, versetul 21 până la 31, care astfel glăsuiește. Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles și anume, acestea sunt două legăminte unul de pe muntele Sinai care naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este Slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naște deloc, Îți de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Amin. Haideți acum să medităm asupra versetului 26 care astfel glăsuiește. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Numai ceea ce este înălțat de pe pământ sau din felul de a fi al pământului este slobod. Ierusalimul cel de sus, ne spune aici versetul, este slobod. Pe când Ierusalimul de jos e încurcat cu ale pământului, era rob. Ierusalimul de sus, este un alt nume dat Bisericii lui Hristos, cum vedem în Evrei, capitolul 12, versetele 22 și 23. Și așa în lucrurile, înțelegem că unul din semnele Bisericii adevărate este faptul că ea este înălțată din tot ceea ce este pământesc, din toate cele ale lumii. E liberă de căile pământului și de felul lui de a fi. Ea este străină de pământ, ca și Hristos căpetenia ei, și naște mereu, mereu numai fii slobozi. Nașterea de fi este un alt semn al ei, prin aceea că spune, este mama noastră. Biserica vie și slobodă naște fii vii și slobozi, slobozi de duhul lumii, slobozi de păcat, slobozi de minciună, zice Clement Alexandrinul. E un singur tată, e un singur cuvânt, e un singur Duh Sfânt, e o singură mamă fecioară pe care mie îmi place să o numesc biserică. Iar Sfântul Ciprian spune că cine nu are de tată pe Dumnezeu, nu poate avea biserica de mamă. Numai cine e născut din nou prin Duhul Sfânt din Dumnezeu, Cine dovedește nașterea aceasta prin trăirea de fiecare clipă, numai acela face parte din biserică. Fii bisericii slobode sunt și ei Slobozi. Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Dovedesc că sunt fiul Ierusalimului de sus când în viața mea se vede pace. Ierusalim înseamnă locul păcii sau a vedea pacea. Compus din două cuvinte ebraice, iere, care înseamnă a vedea, și salim, care este pace. Când în viața mea se vede înălțare din felul lumii de a fi, când în viața mea este duhul slobozeniei, sunt fiul Ierusalimului cel de sus. Și, repetăm, numai atunci este slobozenie adevărată, când este înălțare adevărată. Robia, de orice formă ar fi ea, Dovedește legare de cele ale pământului, iar pământul își are și religiile lui pe el. În versetul 27 de la Galaten 4 citim în continuare, fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naști deloc, îți bucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Faptul că acest loc din Sfânta Scriptură se referă la Biserica lui Hristos aleasă dintre neamuri care erau sterpe la început, părăsite de Harul lui Dumnezeu, de care se bucura poporul lui Israel, sunt de acord toți sfinții părinți și toți credincioșii lui Dumnezeu din toate timpurile. Dar, luat în înțeles individual, fiecare credincios adevărat, născut din nou prin credința în jertfa Mântuitorului, care în timpurile de față poartă crucea pe drumurile pământului, care este ca un străin și călător prin lume, lipsit de drepturile de care se bucură cetățenii lumii, zic, fiecare credincios va avea parte de făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu și va intra în moștenirea cea veșnică, pregătită de Harul Sfânt adus prin Domnul Isus Hristos. În ziua aceea copiii, adică roadele bucuriei, vor împodobi veșnic viața credincioșilor, bucurii nebănuite, bucurii statornice, bucurii desăvârșite. Cei care nu se bucurau de drepturi pe pământ, decât dreptul acela de a-și purta crucea, cei care n-aveau unde să-și plece capul, vor ajunge în odihna fericită și veșnică, vor ajunge în drepturile de moștenitori ai comorilor dumnezeiești ale Harului. Ferice de acela care, prin credință, l-a pregătit un loc de odihnă Domnului Isus aici pe pământ, deschizându-i ușa inimii ca să intre și să se odihnească, pentru că și Domnul i-a pregătit lui un loc de odihnă. Cine odihnește astăzi pe Domnul Isus în inima sa și Domnul îi va da odihna lui desăvârșită și veșnică. Cine vine cu adevărat la Domnul Isus scapă de sterpiciune. Bucure-te, sterpo, spune cuvântul. În Hristos nimeni nu mai este sterp. Duhovnicește este încărcat de roade chiar de pe acum. Lipsa roadelor în viața cuiva dovedește lipsa lui Hristos și a Duhului Sfânt din inimă. În versetul următor, la versetul 28 din Galateni 4, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin gura apostolului Pavel se adresează galatenilor cu aceste cuvinte. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Niciun urmaș al lui Hristos, niciun copil al lui Dumnezeu, niciun suflet credincios n-a ajuns în starea aceasta în mod natural, ci datorită făgăduinței lui Dumnezeu făcute tuturor celor ce cred. Isac nu s-ar fi născut niciodată pe cale naturală, fiindcă părinții lui erau așa de bătrâni, încât nu mai era cu putință lucrul acesta. Sara, mama lui, avea peste 90 de ani când l-a născut. Dar făgăduința lui Dumnezeu a trecut peste legile naturale și a zămislit prung în pântecele bătrânei Sara. Mai târziu, tot făgăduința mare lui Dumnezeu a zămislit prung în pântecele unei fecioare care nu cunoștea bărbat. Este vorba de Fecioara Maria, Maica Domnului Isus. Și așa este Dumnezeu, așa este Harului, așa este făgăduința dragostei sale. Nu ține seamă de legile naturale, nu se uită la piedicile de netrecut din lumea fizică, nu privește la împotrivirile diavolului și ale păcatului, ci trece peste toate, biruiește toate și își împlinește planul. Binecuvântat să fie numele Lui! Făgăduința lui Dumnezeu este puterea care ne păstrează pe noi cei care am crezut. Ea este bucuria și lumina noastră, ea ne umple de har în toate vremea. Când Dumnezeu spune un cuvânt, el se împlinește sigur, chiar dacă toți oamenii, dacă toate păcatele și toți demonii s-ar împotrivi. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu prin făgăduință, căci pe cale naturală, pe calea puterii și înțelepciunii noastre firești, niciodată n-am fi putut ajunge. Lumea îmbătrânită în păcat nu poate naște oameni sfinți. Dar toți fiii făgăduinței, ca și Isaac, trebuie să treacă prin jertfă. să desăvârșește lucrarea făgăduinței. Și Domnul Iisus, cel mai mare fiu al făgăduinței, a fost făcut desăvârșit prin jertfă, prin suferințe, cum scrie la Evrei 2:10 sau 5 versetele 8 și 9, căci jertfa este înmulțitoare de fi ai făgăduinței. Dacă n-ar fi fost jertfa de pe Golgota, niciunul din toți cei care credem n-am fi ajuns copiei făgăduinței, niciunul n-am fi fost mântuiți. Copiii făgăduinței se deosebesc de ceilalți oameni, așa cum se deosebea Isac de Ismael, cum se deosebea poporul Israel de arabi de urmașii lui Ismael. Toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt pentru fiii credinței, adică fiii făgăduinței. La versetul 29 în continuare din Galaten 4, cuvântul Domnului face următoarea lămurire. Și așa cum s-a întâmplat atunci că cel ce născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Iată, dragilor, aici un adevăr care trebuie scris cu litere de foc pentru ca să fie citit fără piedică de toți oamenii și de toți credincioșii și anume. Numai cel firesc prigonește, cel duhovnicesc este prigonit. Aceia care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, citim la 2 Timotei 3 cu 12. Numai minciuna și păcatul prigonesc. Adevărul este cel prigonit totdeauna de pământ. Numai ura și slava de șartă prigonesc. Dragostea și smerenia sunt prigonite, ele nu prigonesc. Cine prigonește nu poate face parte din trupul lui Hristos cel prigonit. Biserica pe pământ este prigonită și nu prigonitoare. Ea este turma cea mică formată din oi și miei. Numai lupii urmăresc oile. Niciodată nu s-a auzit ca o oaie să urmărească și să mănânce vreun lup. Ori de câte ori se dezlănță o prigoană împotriva cuiva, cel care o conduce este sub stăpânirea păcatului. Și ce înseamnă de fapt prigoană? Iată ce spun dicționarele. A trata în mod permanent pe cineva cu ură, cu dușmănie, sau a urmări, a chinui, a lua măsuri represive. Atunci când nu mai poți suferi pe cineva și îl gonești de la tine, înseamnă prigoană. Când urmărești și dușmănești pe cineva, înseamnă prigoană. Prigoana sau uciderea este același lucru, chiar dacă în fapt nu se ajunge întotdeauna la ucidere. Cine urăște este un ucigaș, scrie la 1a Ioan capitolul 3 cu versetul 13. Și nimeni nu prigonește din dragoste pe altcineva, e lucru sigur. Domnul Isus n-a prigonit pe nimeni ci el a fost cel prigonit. El n-a venit să ia viața nimănui, ci să dea viață tuturor cât și dușmanilor. De fapt, el a venit într-o lume vrăjmașă și acestea dorea să-i dea viață. Cine prigonește, nu-l cunoaște pe Hristos cel adevărat. Și vai, în numele lui Hristos câtă ură, câtă vrăjmășie, câtă prigoană s-a dezlănțuit în scurgerea vremii. La mii și mii de oameni li s-au răpit viața pentru că n-au primit să creadă cum vroia oficialitatea. Mii și mii au înfundat temnițele pentru că credeau altul în Dumnezeu decât alții. Dar să nu uităm, cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Așa a fost întotdeauna, așa este și acum.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 nu poți să fii cu Iisus cel prigonit în timp ce tu ești un prigonitor. După cum Petru nu putea să fie de partea lui Iisus în timp ce se încălzea cu oamenii care îl prigoneau la focul acela de noapte, tot așa nici noi nu putem să fim credincioși ai Domnului Iisus și una cu el cel prigonit în timp ce noi înșine prigonim pe alții. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ne facem bine socoterile și să nu facem parte din cei prigonitori, ci mai degrabă să fim prigoniți pentru el. Așa scrie Scriptura și așa a fost de la început. Cel firesc, cel lumesc, cel care nu este parte din trupul lui Hristos, prigonește. Ceilalți prigoniți sunt din trupul lui Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului G036, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toate aceste gânduri minunate, care au avut călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să fie de folos tuturor ascultătorilor, aducându-i la Domnul Iisus Hristos pe cei care nu sunt credincioși, și întărindu-ne pe noi care deja l-am primit pe Domnul Isus Hristos, să stăm în continuare de partea Lui, de partea prigoniților. Harul lui Dumnezeu cel mare și puternic arătat în Domnul Isus Hristos, fie și rămână partea fiecăruia care se deschide să-L primească, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. și jos, sus și Ozmerci, d'indrodata, sus jos, jos,